Kapitola 48. Tohle je historický okamžik, chrlil ze sebe Lopsang. První setkání, sen milionů let se naplnil. A já vím, co tohle musí být. Šalmirán. Poznámka překladu. Šalmirán, tajemná pevnost v románu AC Clarka, Město a hvězdy. Je potopená věseře a hlídá obrovský polip, který je vlastně organickou kolonií. Konec poznámky. Nečetli jste město a hvězdy? Je to nějaký druh organismů Kolonie. Sally teatrálně prohlásila. Hejhle, téměř mimozemšťan. A co teď? Začneme mu dávat matematické hádanky jako Karl Sagan a ti chlapci ze sety? Ješua je oba ignoroval. Mluvil s první osobou jednotného čísla. Řekl jsem ti své jméno. To ani nebylo potřeba. Ty jsi Joshua. Já jsem první osoba jednotného čísla. Hlas v jeho hlavě zněl jako jeho vlastní. A v polovru světném těle byla stvoření. Rozeznal rybu, ptáky a po nějaké chvíli si všiml, že tam dál, uvnitř je rozhodně slon, který se pomalu pohyboval tím, co bylo uvnitř, ať už to bylo cokoliv. Napůl kráčel, napůl plaval a oči přitom měl zavřené. A trolové a elfové a jiní humanoidé. Přicházel příliv. Velmi opatrně, aby neurazil nebo nevyplašil, Začal Ješua ustupovat. A první osoba jednotného čísla je k čemu? První osoba jednotného čísla je pozorovatel světů. Mluvíš výbornou angličtinou. Byla hloupost říkat něco takového, ale co chytrého jste mohli říci kilometry dlouhému slimákovi. Sestra Agnes by to věděla, pomyslel si. Odpověď přišla obratem. První osoba jednotného čísla neví, co je to sestra Agnes. Pořád ještě se učím. Můžeš mi definovat výraz řádová sestra? A Jošovi, tam na tom pustém pobřeží prostě spadla čelist. První osoba jednotného čísla řekla. Hledám křížové odkazy. Ano, řádová sestra je dvojnohá samička, která se dobrovolně odřekne plození, aby se mohla věnovat péči o jiné jedince svého druhu. Možná něco jako sociální hmyz, pokud bychom měli k něčemu přirovnat? Pravenci včely další... Také jezdí na velkých strojích poháněných nejstaršími skamenělými zbytky prastarých stromů. Další. Často se oddává rozjímání o svém božstvu. Pobyt potvrzen jako prozatímní s tím, že vyžaduje širší výzkum, při němž budou doplněny další podstatné podrobnosti. Podle některých definic bych mohla být za řádovou sestru považována i já. Nímám a chápu svět světu v jeho celistvosti. Věřím, že chápu, co to znamená, bezdechý obdivem. Měl by se vrátit zpět na pobřeží. Vstoupající voda už sahala Jošovi ke kolenům. Sely ho s úžasem pozorovala. Ty s tím mluvíš? S ní. Je to ona, ne to, ale si to myslím. Slyším, tvůj vlastní hlas, slyším svůj vlastní hlas, který mi klade otázky. Zdá se, že ví, co se myslím. Nebo spíš zná všechno, co vím. Nemám nejmenší představu, co je zač, ale podle všeho se chce učit. Povzdechl si. V tomhle případě jsem tak trochu přetížený úžasem, Sely. Z batohu na jeho zádech na něj volal Lopsangův hlas. Vraťte se do lodi, podle mě je čas na hlášení. Když se vraceli k Marku Twainovi, přeletěli nad jejich hlavami další pterosauri, jejíž temné dračí siluety se črtaly na zatoženém nebi. Bez navijáků byla zpáteční cesta do gondoly dost vyčerpávající, ale na všech palubách už začala svítit světla, fungoval ohřívač vody a kdyby nic jiného, tak měli instantní kávu. Seli chtěla všechno samozřejmě probrat okamžitě, ale byla přihlasována Ješou a Lopsangem, alespoň na tu chvíli, než si uvaří svoji kávu. Pak se Ješua pokusil nějak shrnout to, co vycítil z příběhu první osoby jednotného čísla. Byla na svém světě sama. Jediný, kdo přežil, komentoval Seli. Ne, tak to nebylo, ona byla jediná. Vyvinula se tak, byla vždycky sama. Lopsang ho podrobil křížovému výslechu a postupně dali dohromady možná ne přímo pravdu, ale rozhodně příběh. Na Zemi první osoby jednotného čísla, uvažoval Lopsang, stejně jako na mnoha jiných zemích, nebyl počátek formujícího se života nic jiného než dlouhý věk boje o přežití. Postupovaly jej zatím jen napůl vyvinuté organismy které ještě nepřišly na to, že se dá DNA využít jako uložiště genetických informací a jejíž kontrola proteinů, z níž je skonstruována většina živých věcí, byla ubohá. V mělkých oceánech se hemžily miliony milionů buněk, ale ty ještě nebyly tak na výši, aby si mohly dovolit konkurovat jedna druhé. Místo toho začaly spolupracovat. Každá užitečná informace prolétla jako blesk od buněky k munce. Tak vlastně všechno v tomhle globálním oceánu spolupracovalo jako jediný megaorganismus. Postupem času, pokračoval Lopsang, na většině světů a rozhodně na pravozemě složitost a organizovanost dosáhla bodu, kde dokázaly jednotlivé buňky přežít bez pomoci. A pak na většině zemí začala soutěž. Velké království života se začalo dělit, do vzduchu ze řinul kyslík, což je odpadní produkt vylučovaný organismy. Které se naučili využívat sluneční energii, a dlouhý složitý vzestup k, k mnohobuněčným organismům započal. Doba globální spolupráce se vytratila a nezanechala po sobě žádnou stopu s výjimkou podivných známek v genetickém složení. Na všech zemích, s výjimkou země první osoby jednotného čísla, řekla Sally. Ne, ten svět musel být ve skutečnosti opravdu velmi zvláštní žolík. Tam totiž roztoucí složitost vyvolala známý vývojový proces, ale jednota onoho jediného globálního organismu nezmizela. Museli jsme docestovat na velmi vzdálenou větev stromu nahodilosti. Tohle? Tahle, Lopsangu, upozornil ho Joshua. Samozřejmě, ona, ten ženský rod je zřejmě případný, protože ona je, jak se zdá, těhotná celou řadu zdravých životních forem. Byla spíše jako dospívající biosféra než tvor podobných člověků. A jak její složitost rostla, museli se sformovat kontrolní úzliny. Aby mohla růst dál, bylo pro informační strukturu nezbytné vytvořit a uložit kopii sama sebe, aby jako celek získala sebereflexi, tedy přesněji řečeno vědomí. Sally se to s nakrčeným čelem pokoušela pochopit. Ale co by mohlo takové stvoření chtít? Tak to vám můžu říct, obrátil se k Joshua. Společnost cítila se osaměná. Jenže to nevěděla, dokud nepotkala troly. Aha. Ješu asi uvědomil, že už se nikdy nedozví, jak na tomhle vzdáleném opuštěném světě skončila skupina trollů. Museli projít trhlinou, nejspíš to pro ně byl šok, někteří možná při průchodu touhle gigantickou anomálií utrpěli zranění. Ale ona byla fascinovaná, řekl se zavřenýma očima. Snažil se soustředit, pokoušel se rozpomenout. Už jen tou jednoduchou zkušeností, že je jich víc než jeden. Způsob, jakým se dívali jeden na druhého, jak spolupracovali, každý z nich poznal každého z ostatních. Nebyli sami jako ona. Měli jeden druhého. Chtěla to též, co měli oni. Tu jedinou věc na světě, kterou postrádala. K vodě došel troll. Měl vizi, něco jako zvláštní sen o trolovi, který se překročil na pláži a naprosto klidně a přirozeně lovil kraby v mělké vodě. A pak se zvedl vodní pahorek a objal ho. Zabila ho, řekla Sely, když to Jošua popisoval. Ano, to nechtěla, ale skončilo to tak. Trlové uprchli. Možná, že chytila ještě jednoho. Dítě studovala ho. A naučila se vkročovat, odhadl Lopsank. Ano, trvalo jí to dlouho. Ta věc, s níž jsme se setkali, to není celá ona. Všechno, čím byla. Kdy si naplňovala celý oceán. Ta věc ve zdejší moři je něco jako její výraz výtah esence podoba natolik kompaktní, že dokáže vkročovat. A tak následovala troly, uvažovala Selina hlas. Mířila na západ, přetězem světů. Ano, přikýl Lopsang pomalu, ale jistě míří k prvozemi. A ona je příčinou útěku trolů a možná i jiných životních forem. Vytvořil jsem si teorii, že ona má na nelidské tvory, jakou jsou například trolové, stejný účinek jako velké schromáždění lidí. Představte si dunění jejich myšlenek. Aha, takže hleďme, přeci jen migrénová obluda, zabručala Sily. Na ní divu, že se dali trolové na útěk. Ona nechtěla nikomu oblížit, vysvětoval Ješua. Chtěla se s ním jen seznámit, chtěla je obejmout. Poslyš, Ješua, ty o té věci mluvíš tak, že vypadá jako člověk. Tak jsem to cítil. Jenže to je jen neúplný věm, upozornil ho Je toho víc. Entita, s níž jste se setkal, je jen semně, Zástupce, nebo snad vyslané z té integrované biosféry, ze které pochází. Vtřebávání místních životních forem, dokonce i vyšších savců, jako jsou trolové, je jen mezikrok. Její cíl je, musí být, Přeměnit biosféru každé země ve svou vlastní kopii. Tedy suma sumárum zotročitý. S nasazením všech prostředků k dosažení toho jediného cíle. Abychom tak řekli k dosažení vlastního vědomí. To není zlé nebo nepřátelské, nic co by bylo nějakým způsobem špatné. Tady neexistuje žádný zlosin. První osoba jednotného čísla je prostě výraz jiného druhu vnímání, jiný model, pokud chcete. Ale. Celý na tvář byla popelavě šedá. Ale pro takové, jako jsme my, to znamená konec. Ona zcela nevyhnutelně způsobí konec ind individuality každé země, které se dotkne. A konec evoluce, dodal Lopsang Hrobově. Svým způsobem konec světa. Konec světa za světem, tak, jak si bude hledat cestu řečezem světů dlouhé země. Je to ničitel světů, dodala seli. Pošírač duší. Jestli trolové něco z toho vycítili, není divu, že jsou zděšení. Ovšem, je tady samozřejmě otázka, proč ještě nedosáhla obydlených světů a nezničila je se zvědavostí a láskou. Ješua se zamračila. Trhlina. Nemůže být náhoda, že jsme ji našli tak blízko trhliny. Ano, souhlasil Lopsang. Ona nedokáže překročit trhlinu. Zatím ještě ne, kdyby nebylo toho, už dávno dosáhla obydlených světů. My ale trhlinu překonat dokážeme, ozvala se Sely. Trlové to dokážou taky. Ona zjistí, jak na to. A pak jsou tady měkká místa. Pokud by je dokázala využít... Můj bože, je to jako nákaza, která požírá dlouhou zemi, svět za světem. Ne, prohlásil Lopsang pevně. To není nákaza. Žádný jedovatý vědos nebo bakterie. Tohle je myslící entita. A podle mě právě v tom se ukrývá naděje. Jošuo? Především mi řekněte, jak s vámi hovořila. Slyšel jste v hlavě svůj vlastní hlas, je to tak? To nevypadá jako telepatie, což je druh komunikace, pro níž ještě budu muset najít alespoň jeden jediný spolehlivý důkaz. Tohle vypadá jako něco nového. Zeptala se vás, co je to řádová sestra. Pokud bych si dovolil hádat, pak bych řekl, že stoupila do myšlenek, které jste v té chvíli měl v horní vrstvě myšlení. Myslel jste na sestru Agnes, že? Jako technikovi se mi tomu prostě ani nechce věřit, ale jako budista jsem ochocen přistoupit na to, že existuje víc způsobů, jak uvažovat o vesmíru, než si člověk dokáže představit. Já jen upřímně doufám, že teď nezačneme diskutovat o víře, prohlásila Seli popuzeně. Otevřete své myšlení, Sely. Je to jen jiný rámec pro pochopení vesmíru. Jen jiný nástroj. A co je podle toho Ješua ocikla mu? Vyvolený? Oba se obrátili k Jošuovi. Svým způsobem odpověděl Joshua váhavě, nebo snad jak se zdá, mě poznala. Pokud mě dokonce neočekávala. Cele se žádlivě zamračila. Proč tebe? Lepsánk jim opatrně vskočil do hovoru. Možná je to díky tajemným okolnostem zázračného zrození našeho hrdiny. Prvním okamžikům vašeho života kdy jste byl úplně sám v cizím světě. Ozvěna vašeho dětského křiku se nesla celou dlouhou zemí. Nebo to možná byla vaše osamělost. A vy a první osoba jednotného čísla, stejně opuštění, jste vytvořili něco jako dipol. To Jošu zmáklo. Nebylo to poprvé, kdy si přál, aby tady byla sestra Agnes a aby s ní věci mohl probrat. Proto jste mě sem převezl Lopsangu? Zjistil jsem, že jste předvídal skoro všechno, co jsme zažili. Věděl jste, že se stane i tohle? Věděl jsem, že jste výjimečný, Joshua, unikátní. Ano, věděl jsem, že tahle vaše vlastnost bude užitečná. Musím ale připustit, že jsem tak docela nevěděl, jak. Sely se na Joshua dívala s kamenou tváří. Jaký je to pocit, Joshua, když s tebou někdo takhle manipuluje? Joshua odvrátil pohled a cítil, jak mu tváře rudnou stekem. Na Lopsanga, na vesmír, který ho takhle vyčlenil. Lobsang pokračoval. Je jasné, že se o první osobě jednotného čísla musíme dozvědět víc. Seli přitívla. To je pravda. A taky musíme najít způsob, jak to udělat, aby nebudila v trolech paniku. A nesežrala prvo zemi. Přítra jí půjdeme znovu navštívit. Navrhuji, abychom se pořádně vyspali a odpočinuli si a tak se připravili na ranní setkání s nebopsatelnou. Ale tentokrát, potom, co Ješuva zprostředkuje první kontakt, Půjdu já. Hm, se setká vás nesnesitelným. Já jdu do postele. Sady vstekle vyrazila z místnosti. A se pak snad nerozhuří, okomentoval to Jošua. Jenže vy jistě chápete, proč je tak rozlobená, řekl obsank mírně. Vy jste vyvolený, Jošo, ona ne. A to vám nejspíš nikdy neodpustí. Pro Jošu to byla zvláštní noc. Často se probouzel, protože, protože byl přesvědčený, že někdo volá jeho jméno. Někdo zoufale osemělí, ale Ješua nevěděl, jak to ví. Pak zase na chvíli usnul a všechno se znovu opakovalo. A tak to pokračovalo až do rána. Ráno se znovu v tichosti sešli na vyhlídkové palubě. I se liměla, stejně jako Jošua, kalné, unavené oči a lobsang, ve své střízlivě oblečené a narychlo opravené pohyblivé jednotce, byl neobvykle tichý. Ješů napadlo, jak se v noci asi odpočinuli oni. Prvním překvapením bylo, když zjistili, že první osoba jednotného čísla už není na svém místě. Viděli ji na moři necelý kilometr od pobřeží. Pohybovala se tak pomalu, že skoro nebylo vidět vzedmutou vlnu na její přední části. První osoba jednotného čísla zřejmě nebyla zvyklá dělat věci ve spěchu, ale bylo třeba si neustále připomínat, že ta věc, která nemá ve zvyku dělat věci ve spěchu, má rozměry dvou ostrovů Manhattan. Nepadlo ani slovo o tom, že by jí měli následovat. Všichni tři považovali za samozřejmé, že budou muset. Jenže Mark Twain, který měl sice pořád ještě schopnost vkročování, už nedokázal putovat nad světem. Ješu, něco napadlo. Lopsangu, nemáte ještě nějakou další námořní jednotku? Vím, jaký jste, když jde o zabezpečení a zálohy. Není skoro žádný vítr a my máme víc slan než cirkusový stan. Tamhle naše přídělkyně rozhodně nezávodí. Možná by nás, vaše plovoucí jednotka, mohla táhnout. Fungovalo to ale jen tak tak. Mark Twain byl obrovský a překonat odpor vzduchu nebylo snadné. Celě poznamenala, že je to, jako kdyby se někdo pokoušel táhnout Titanic mozorovým člunem. Jinže to byl motor, který navrhl Lopsang a vyrobila černá společnost a proto to vůbec fungovalo. Všeobecně byla kormidelní kajuta Lopsangovým soukromým královstvím. Ale dnes byly její dveře otevřené a trojice odtamtud pozorovala nezřetelnou sčeřenou stopu, kterou za sebou na hladině nechávala první osoba jednotného čísla. Většina jejího těla byla ukryta pod hladinou. Jenom nebesa vědí, jak funguje její pohodný systém, poznamenal Lopsang. Ale když už o tom mluvíme, jen nebesa by si troufla hádat, proč se moře kolem ní najednou hemží rybami. Joshua si uvědomil, že je to pravda. Voda kolem se třpitila ploutvemi. bylo tam vidět dokonce i delfíny, kteří vyskakovali vysoko do vzduchu. První osoba jednotného čísla cestovala s čestným doprovodem. Joshua byl zvyklý vidět na světech, které navštívil řekl řeky přeplněné životem, za nepřítomností lidí může kdykoliv připadala tak plná ryb, jako kdysi velké mělčiny u pobřeží Newfoundlandu. Říkalo se, že tenkrát byla voda tak plná tresek, že se po jejich řbetech dalo chodit. Lidé, kteří nikdy neopustili provozem, nevěděli, o co přicházejí. Ale pravděpodobně ani velké mělčeny v nejskvělejším období nemohly být tak plné ryb, jako brázda za zádí podivného cestovatele. Je jasné, ozvala se Sely, že má nějaký způsob, jak přilákat nižší tvory. Možná je přivábí natolik blízko, že je pak dokáže vztřebat. Lopsang byl ve zdílné náladě. Je to velkolepé, nemyslíte? Vidíte ty delfíny? Lepší než aranžma Basbyho Berkeleye? Poznámka překladu. Bazby Berkeley 29. listopadu 1895 až 14. března 1976 byl vlivný hollywoodský filmový režisér a především muzikálový choreograf. Byl proslulý složitými hudebními a tanečními čísly, niž často vystupovalo velké množství tanečnic, které vytvářely složité až kaleidoskopicky se měnící sestavy a obrazce. Bohužel nevím, že by nám bylo z jeho tvorby za minulého režimu ani za nové éry něco přáno. Viděl jsem jen několik ukázek a mohu říct si jen jedno. Kam se na něj hrabaly Žižkovské ženy? Konec překla poznámky překladu. Sakra, a kdo je zase bazby Berkeley? Tak na tohle znal odpověď i Joshua. Sily se podívala z jednoho na druhého a už klíbla se. Jestli teď vy dva zase začnete probírat staré filmy... Lopsang si odkašlal. Zažil někdo z vás tuhle noc něco neobvyklého? ješua a Sally si vyměnili pohled. Sally řekla. Vy jste s tím začal lobsangu. O čem mluvíte? V mém případě to bylo něco, co bych snad nejlépe popsal jako hacking. Někdo se pokusil proniknout do mého vědomí. To je opravdu výzva. Hoši z černé společnosti ponikaly podobné pokusy jako sport a mně to pomáhalo udržovat se v kondici. Prostě a jednoduše dnes v noci něco podniklo energetický pokus proniknout mi do mozku. Myslím si, že to bylo podniknuto více méně v dobrém. Nic nebylo ocizeno, nic nebylo změněno, ale řekl bych, že některé paměťové soubory byly otevřeny a skopírovány. Třeba jaké? Zeptala se Sely. Informace o trolech. O vkročování. Řekl bych, že to potvrzuje ten váš příběh, Jošuo. Ale to je jen velmi nejistá domněnka. Pro mě je to jako obnovit si paměť. Sally se nedala odbít. Byla to vize, či snad jen živý sen? Oba se na ní zadívali a Sally začervenala, zčervenala a odsekla vzdorovitě. No co, tak znám kýtce. Spousta lidí zná Kítce. Třeba můj dídeček ho často citoval. Bohužel to vždycky pak pokazil tím, že řekl, že mě je kýtce, ale nemá rád keci. Taky znám kýtce, uklidňovali Joshua. A sestra Georgina taky. Měla by se s ní seznámit. I já jsem měl živý sen. Cítil jsem hroznou osamělost. Já taky, přiznala seli, Ale v mém případě to bylo něco úžasného. Jako přivítání. Lopslang se na ní podíval a zeptal se. Přivítání tak vřelé, že se vám chtělo skočit do vody a ztratit vlastní osobnost? A mimochodem už se blížíme. Myslím, že čeká, až ji dohoníme a já jí vážně chci dohonit. Promiňte, ale já nemám v plánu nastoupit na tu plující věc a stát se dalším suvenýrem v její vlastní zoo, řekla Sally. Naštěstí jsem já ten jediný, kdo má v plánu vstoupit na první osobu. Tedy přesněji řečeno, má to v úmyslu tahle pohyblivá jednotka. Chci s ní mluvit, komunikovat mnohem podrobněji ještě předtím, než bude pokračovat ve vkročování a přesvědčit jí, aby zastavila. Ješua se nad tím zamyslel. A jestli se nevydá na zpáteční cestu, dokáže ji něco zastavit? Lopsank věštěkl. Co to naznačujete, Jošuo? Jak byste s ní chtěl bojovat? Když nechcete zničit každý svět, který by mohla obývat? Vydat se po jejich stopách s atomovými bombami? Jeho hlase znělo pohrdání. Přemýšlíte oba tak přízemně. Jediné, co si dovedete představit, je výhruška. Možná, že to má něco společného s vaší biologickou křehkostí. Poslouchejte mě. Ona se od nás chce učit. Ale je tady toho tolik, co bychom se mohli naučit my od ní. Co všechno zná, ona, která přece dokáže vnímat v časových a prostorových měřítkách, které jsou mimo dosah lidského chápání. Jeho umělý hlas byl nevýrazný, ale přesto jaksi plný úžasu smíšeného s posvátnou úctou. Slyšel jste o spojených vesmínech, Jošo? Spojené s Rágory Poslouchejte, vědomí vytváří skutečnost. To je jedno z hlavních poselství kvantové teorie. V tom my jsme se podíleli na stvoření prvozemě, naší osamělé milčiny, našeho světa, Žolíka. Teď jsme se setkali s jinými inteligencemi, jako stroly, elfy a také s první osobou jednotného čísla. Tak nějak to vypadá, že i oni se podíleli na vzniku dlouhé země, toho složitého a zvláštního výtvoru, stvořeného společností vědomí, k těmž se my teď teprve začínáme připojovat. Tohle je poučení, které musíte vzít na první zemi, Jošuo. Nezáleží na zeměpisných a geologických odlišnostech ani na sbírkách exotických zvířat. Tohle je nejzákladnější věc pro porozumění naší skutečnosti. Základní pro to, co jsme. A jestli dokážu s první osobou jednotného čísla, která jistě chápe vesmír způsobem, jakého my zdaleka nejsme schopni, komunikovat. No, každopádně právě o tom bych rád s naší tlustou přítelkyní diskutoval. O tom a ještě o tom, jakou pro nás nevědomky představuje hrozbu. Počkejte chvilku, řekl Joshua a začal si vše promýšlet. Chystáte se dolů, ale ve skutečnosti se chystáte do té věci vstoupit. Protože se ti tvorové uvnitř jejich moci zdají být zdraví a pohybliví, nepovažuji to za velký risk. Nezapomínejte, že já a jenom já jsem z naší trojce postradatelný, alespoň v podobě mé mobilní jednotky. Ale budu dokonale vybaven. Já, Lopsang. Se plně odevzdám tomuhle setkání. Vy nemáte v plánu se vrátit, že ne? Ne, Jošuo. Mám pocit, že mé spojení s tou bytostí musí být dlouhodobé, pokud ne nezrušitelné, ale přesto to musím udělat. Jošuo se naježil. Vím, že jste měl celou řadu různých skrytých důvodů, proč jste si mě vybral na tuhle cestu. Dobrá, ale já jsem podepsal jen jeden závazek, že vás bezpečně dostanu domů. Říkal jste, že jsem vaše poslední záchrana. Respektuji vaši poctivost, ale já váš závazek s ruš, ruš, tímto ruším. Tenhle dodatek zapíšu do lodních dokladů. To mi nestačí. Už se stalo. No ne, jen mi tady nepořádejte žádnou ješitnou mužskou soutěž, kde je čestnější, prohlásila se licenicky. Vy máte zálohy po celé dlouhé zemi Lopsangu, takže doopravdy nic nediskujete, ne? Nechci vám prozrazovat všechna svá malá tajemství, ale kdybych byl náhodou stjat nebo ztracen, strac, najdete kopie mé paměti v různých uložištích. Jsou doplňována každou milisekundu. Poslední černá skřínka, jak bychom tak řekli, je v břiše lodi. Je chráněna pancířem z materiálu, podle kterého vypadá adamantium. Poznámka překladu adamantium. Připadá vám to povědomé? A z čeho si myslíte, že měl Wolverine drápy? No? Konec poznámky. Vedle kterého vypadá adamantium jako sklenářský tmel. Jsem si jistý, že ta zůstane nepoškozená, i kdyby na tenhle svět narazil meteor, který by zničil všechno živé. Sady se zasmála. Jaký smysl by mělo přežít strážku, která na planetě vyhubí všechen život? Cela, chtěla jsem tím říct, že tady nebude nikdo, kdo by vás zase zapnul. Je tady velká pravděpodobnost, že až se čas naplní, zabydlí planetu znovu inteligentní život a vyvine se do takového stádia, že mě bude moci znovu oživit. Můžu počkat. Mám spoustu věcí ke čtení. Joshua měl dojem, že když se sely rozzuří, je nejrozkošnější, pokuž se, pokud se ovšem takový výraz vůbec dal o sely použít. A popodobně měl Ješua dojem, že Lopsang dráždí sely úmyslně. Proběhl další turingu, Turingův test pomyslel si. Takže, řekl, předpokládejme, že budete úspěšný a přemluvíte jí, aby nepožírala světy. Co potom, Lopsangu? Pak budeme společně pokračovat v cestě za hledáním pravdy ukryté za vesmírem. To zní na ozvala se Seli. Naopak, Seli, to je výjimečně lidské. První osoba jednotného čísla už se tyčila nedaleko. Po celé délce se z ní zvedaly výčnělky, připomínající nabíračky, jakési masité antény a na jejím těle se vezlo množství malých krabů. Stejně jako skupinky mořských ptáků, ale ti se nejspíše živili kraby. No, usmál se Lopsang, zbytek je na vás. Je jasné, že vás potřebují k tomu, abyste dopravili loď zpět na prvo zemi. Spojte se se Selenou Jonesovou v Transzemské. Ona už bude vědět, co s daty uloženými na palubě a aby se mnou synchronizovala mou kopii na prvo zemi. Vidíte, Jošu, nakonec mě přece jen určitým způsobem vezete domů. Vřiďte se na mé pozdravy. Víte, vždycky se měl dojem, že mě vnímala jako otcovskou postavu, i když oficiálně je mou poručnicí. Vždyť mě ještě nebylo ani 21. Celého zarazila. Okamžik, bez vás nemá Mark Twain řídící inteligenci. Jak nás může někam dopravit? To už jsou jen maličkosti, Sely. Považujte to za takové malé cvičení, které jsem vám zadal. A teď, jestli mě omluvíte, musí mi chytit záhadný kolektivní plavoucí organismus. Ach, ano, ještě jedna poslední věc. Postrajte se, prosím, o šimi. A s těmi slovy zmizel za svými modrými dveřmi. Tentokrát naposled.